передавши синам корчму. Він повторив свої слова утретє, будячи очима по людях, наче шукав у них підтримки й розуміння того, що опинився у біді. А люди? Що ж люди? Кожен думав, як добре, що се трапилось не зі мною, що не я там стою. Корчмар збирався повторити свою новину четверте, коли надлетіла галка, наче якимось полохана Колзнула коло Петрового лиця, черкнувши крилом по чолі, Аж свиснула, І чоловік, відхилившись назад, Упав на ознак. У грудях його стриміла Оперена чорним стріла. Збагнувши, що нічим, Бідоласі, не допоможеш, Я вибрався з тлуму. Смерть завжди викликала У мене подиву, я увесь тремтів. Люди посунули до корчми, та я дістався туди раніше, бо вмів пересуватися блискавично, як у пері. Мої легхі перечуття справдилися. Тіло щезло, підлога була змита. Аж тоді я згадав про знак, який носив купець із перемишлі на грудях. Бляху із золотою бджолою. Бачите? Я й зараз переконаний, що без купця бляха нічого не важила. На моїх очах він із не зовсім багатого купця що лише завдяки власній кмітливості вибився в люди, став правдивим лицарем-заступником нашого краю. Якби за це нагороджували почистями і багатством, мій товарише брат упав би низько і підло. Але він терпеливо збирав докупи усіх бджіл, підтримуючи їхній дух, щоб наша земля стала колись незалежною і процвітаючою. Слобідним край стає не тоді, коли на трон сідає мудрий володар, а коли з'являється багато вільних людей серед різних станів. Тоді немає потреби йти по коліна у крові, шукати ласки у сильніших сусідів. Бог проливає благословення на такий край, а не плаче над його нещасливою долею. Та все ж я не хотів, щоб цей оберіг потрапив до рук вбивця. Може купець передав його Антосю? Де він? Однак я не одразу вирушив на пошуки того чоловіка, котрий з переляку забився у якийсь куток, а сів на коня і поїхав до замку. Уже стемніло. Ніч була така темна, як у скрині, завішені чорним сукном. Тільки у замку світилося. Було спокійно, бо шляхта ще не напилася, не почала стріляти з мушкетів, зводячи між собою рахунки, або ще гірше – Плюндрувати села своїх недругів, хіба може боронити закон той, хто не дотримується його у себе вдома. Власне, я був настільки переповнений гіркотою і смутком, що сам не знав, чого шукаю в замку гербортів. Краще було б, щоб дорога туди була не милю, а десять миль. Я став спинатись угору, коли раптом кінь став дибки. І щось ударило мене в груди, так що я перекинувся і упав навзнак. Руки і ноги мені відняло. Я хапнув повітря, уже не міг його видихнути. Чорна в'язка субстанція з усіх боків насувалась на мене. Я подумав, ось так виглядає смерть. Коли ж наді мною схивилось лице мого пана, купця з Добромеля, грізне і сердите. «Дурню», – сказав він, – пресся. Голова купця з у вирві, тіло у яру, присипане торішнім листом, неподалік водяного млина. «Ти сподівався знайти в замку голову на срібному тарелі? У руках Маринки Ніжкової її там нема. Хочеш і ти згинути? Віддай мою силу. Тобі не треба сили, а мудрості». Вертай додому і проспись. Ти й досі вважаєш себе моїм слугою. Силою я тебе не тримаю, сам знаєш, що я маю зробити, мій пане? Оце вже інша розмова. Можеш зробити дві речі: знайти тіло нашого брата і відвести до перемишля, там його поховають, як належить. Голови не шукай, нехай буде у воді, як і моя, на віки вічні. А друга справа. Можеш шукати золоте кружало, якщо хочеш. Відтепер я знову буду старшим. Ворог може скористатись нашим оберегом. Проте я вже розіслав вінців, щоб не вірили золотому кружалу, лише срібному, яке носить купець із Дрогобича. А помста? Усе ще тяжко дихаючи, спитав я. Ти й досі нічого не уторопав слугу з Добромеля, дорікнув мій пан. Стяться. Лиш слабій підлі духом. Ти вже раз чинив негідно, пімстившись мерцям. І те, що купець із перемишля не утримав тебе, відгукнулося йому аж нині, розумієш? Ні, процідив я крізь зуби. Я хотів очистити землю від злих духів. Все може зробити слуга Божий, а не слуга купця з Добромеля. А ти поліз не у свою справу. Іди собі доки я не розсердився ще більше, і купець зник. Я почував себе, наче малий хлопець, який було почав себе вважати дорослим, і напросився пасти коні.